Doi Sfântului Duh. Doamne, Duh al cunoștinței, zidește-ne din legea iubirii, pe buze să avem al iubirii cuvânt. Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu, fă ca din Sfintele Taine să iasă puterea rostirii și voia ta să crească în noi ca un cânt. Doamne, Duh al înțelepciunii, peste scorpii și șerpi peste demon și răi vom trece cu o inimă aprinsă de tine Doamne duh al înțelegerii e în noi adevărul și cuvântul din Tăi, e în noi drumul sfânt din lumină Doamne duh al cunoștinței dă ne ochi să vedem cum se naște al lumilor roi și curat adevărul, cum se naște din tine. Doamne, Duh al sfatului, zămislește-ne în ochi tainata din trei sori, pogorând porumbelul păcii de pline. Doamne, Duh al tăriei, intrăm în blândețea linei lumine. Încântarea de slavă și adânc armonie. Doamne, Duhal în fierii, deschiderea Fiului poartă să pășim într-o tine identici prin faptă, prin gând și simțire. Doamne, duhul iubirii, în năvodul legii iubirii ne aduni, ca pe un neam preoțesc pentru a țări Sfintitezaur. Doamne, duhul rugăciunii, Ești darul rugăciunii Țesut pentru noi Ca un strai Dintr-o lână de aur. Lacrima pentru porunca smereniei Doamne, Cel care porunca smereniei Întru Tine ne-ai dat, Dăruiește-ne Aripa smereniei Așa cum Tu Cu ea la cer te înălțat Pentru că Duhul în fierii în noi a stat.